Capitolul 107 Șeful de raion îl îndrăgi pe Filip. Domnul Samson era foarte arătos și avea o înfățișare atât de remarcabilă, încât fetele din raionul lui ziceau că nu s-ar mira deloc dacă într-o bună zi ar lua de nevastă pe vreuna din clientele mai bogate. Locuia în afara orașului și adeseori le impresiona pe vânzătoare, punându și hainele de seară încă înainte de plecarea din magazin. Uneori, cei care veneau a doua zi dimineața când erau de serviciu la curățenie, îl găseau încă îmbrăcat în ținută de gală și își făceau unul altuia cu ochiul când intra în birou și își punea redingota. În asemenea ocazii, după ce ieșea repede ca să ia un mic dejun frugal, îi făcea și el cu ochiul lui Filip, urcând scările ca să se întoarcă la serviciu. Își freca mâinile. Ce noapte, ce noapte," zicea el, pe legea mea." Îi spunea lui Filip că el e singurul gentleman de acolo și că el și cu Filip sunt singurii oameni care știu ce e viața. După ce comunica acest lucru, își schimba imediat maniera. Nu-i mai spunea lui Filip bătrânei, ci domnul Carey, își lua aerul plin de importanță care corespundea postului său de șef de raion și îl făcea pe Filip să se simtă din nou un umil supraveghetor. Lain și Sedley primeau o dată pe săptămână revistele de modă de la Paris și adaptau taioarele din pozele de acolo nevoilor clientelei. Aveau o clientelă foarte exigentă. Cele mai multe dintre cumpărătoare erau femei din orășelele industriale care erau prea elegante pentru a-și face rochii în localitatea lor de origină, dar nu cunoșteau destul de bine Londra ca să dea de urma croitoreselor bune și nu prea scumpe pentru mijloacele lor financiare. Oricât de ciudat s-ar părea, în afară de ele mai erau și numeroase artiste de Music Hall. Asta era o clientelă pe care domnul Samson și-o crease prin propriile lui eforturi și cu care se mândrea foarte mult. La început, acestea își făceau la Lain costumele în care apăreau pe scenă, dar el le convinsese pe multe din ele să-și comande tot acolo și îmbrăcămintea obișnuită. Găsiți lucruri la fel de bune ca și la Packen. Și la prețuri pe jumătate, zicea el. Omul acesta avea darul convingerii și un aer binevoitor și degajat, care le captiva pe clientele de acest fel, până când ajungeau să-și spună între ele. Ce rost are să azvârli banii pe fereastră când poți să iei la lain o jachetă și o fustă despre care nimeni o să știe că nu vin de la Paris. Domnul Samson era foarte mândru de prietenia lui cu aceste favorite ale publicului, cărora le făcea rochi iar când de duminica la ora două ieșea în oraș să ia masa la domnișoara Victoria Virgon, frumoasa ei casă din suburbia Tals Hill, a doua zi el povestea totul funcționarilor din raionul lui cu lux de amanunte. Purtat ai orul acela blosiel pe care i l-am făcut noi și fac prin soare că nici n-a mărturisit că e de la noi și a trebuit și eu să-i spun că dacă nu i-aș fi desenat modelul cu mâna mea, aș fi zis că e probabil cumpărat de la Paken. Filip nu dăduse niciodată prea multă atenție îmbrăcăminții femeilor, dar cu timpul începu, amuzându-se chiar pe socoteala lui, să acorde un interes aproape tehnic acestui subiect. Avea un ochi bun pentru culori, mult mai exersat decât al oricărei alte persoane din raion și, din vremea studenției sale la Paris, mai păstra încă oarecare cunoștințe în privința liniilor. Domnul Samson, un om ignorant, dar conștient de nepriceperea lui, era în schimb înzestrat cu o istețime care îi permitea să pună cap la cap sugestiile altora. Adeseori le cerea părerea vânzătoarelor din magazin pentru crearea unor modele noi și el avea mintea destul de ageră ca să-și dea seama de valoarea criticilor lui Filip, dar era foarte invidios și nu recunoștea niciodată că a acceptat statul cuiva. Dacă modifica vreun desen conform sugestiilor lui Filip, întotdeauna încheia cu vorbele. Ei, vezi, până la urmă tot la ideea mea am ajuns. Într-o zi, cam la cinci luni după intrarea lui Filip în magazin, domnișora Alice Antonia, binecunoscută actriță de vodevil, veni în raion și întrebă de domnul Samson. Era o femeie masivă și vopsită țipător, cu părul cainul, cu o voce metalică și maniera degajată a unei comedian deprinsă să fie familiară cu băieții tineri care umpleau galeria la music hall de provincie. Urma să lanseze un cântec nou și dorea ca domnul Samson să-i creeze un costum special. Vreau ceva așa, mai izbitor," zise ea. Nu vreau o vechitură, știi, îmi trebuie ceva cu totul altfel decât poartă lumea." Domnul Samson, cu un aer binevoitor și familiar, îi spuse că e sigur că îi va găsi tocmai ceea ce dorește. Îi arătă niște schițe. Știu că aici n-avem nimic care să corespundă, dar aș vrea să vă arăt ceea ce mi s-ar părea potrivit să vă propun. A, nu, nu, în niciun caz nu o chestie din trasta, zise ea, ștergându-le cu privirea și manifestându-și iritarea. Eu vreau ceva care pur și simplu să rupă gura spectatorilor și să-i facă să le sară smalțul." A, ah, da, înțeleg, perfect, domnișoara Antonia," zise șeful de raion cu un zâmbet amabil, dar ochii lui căpătară o privire îndobitocită, lipsită total de expresie. Mă tem că până la urmă o să trebuiască să mă repet până la Paris ca să fac rost de costumul ăsta. Vai, domnișoara Antonia, dar eu cred că noi vom reuși să vă satisfacem. Ceea ce ați putea obține la Paris găsiți foarte bine și aici." Când actrița ieși maestos din raion, domnul Samson, puțin îngrijorat, discută chestiunea cu doamna Hodge. E dată dracului zău așa," zise doamna Hodge. Alice, unde ești?" zise țâfnos șeful de raion, socotind că a dat-o gata. Ideile lui despre costumele de Music Hall nu mers să niciodată mai departe decât niște fustițe scurte, un volan mare de dantelă și paiete strălucitoare. Dar domnișoara Antonia își spuse părerea în această privință în termeni foarte clari. Fi să mori, nu alta!" zisese ea. Iar imprecația fusese rostită pe un asemenea ton încât indica o antipatie inveterată împotriva oricărui lucru de o asemenea banalitate, chiar dacă n-ar mai fi adăugat că paietele îi întorc pur și simplu mațele pe dos. Domnul Samson scoase vreo două idei, Însă doamna Hodge îi zise de la obraz că nu crede că fac două parale. Îi-ai făcut propunerea lui Filip. Phil, tu nu știi să desenezi? De ce nu ți încerci mâna să vezi ce-i putea izbuti?" Filip își cumpără cea mai ieftină cutie de acoarele și, seara, în timp ce Bel, flăcăul acela zgomotos de 16 ani, fluiera cele trei note ale lui fiind foarte absorbit de colecția de timbre, făcu vreo două schițe. Își aminti câte ceva despre costumele pe care le văzuse la Paris și adaptă unul din ele, obținând efectul maxim dintr-o combinație de culori violente, neobișnuite. Îl amuză rezultatul la care ajunsese și a doua zi dimineața îl arătă doamnei Hodge. Femeia rămase puțin surprinse, dar îi prezentă imediat desenele șefului de raion. E cam fisticiu, zise acesta. În privința asta nu încape nicio îndoială. Modelul îi luase piuitul, dar în același timp ochiul lui de expert văzu că modelul corespunde perfect pretențiilor. Ca să nu se dea bătut, începu să facă diverse propuneri pentru modificarea lui, dar doamna Hodge, mult mai înțeleaptă, îl sfătui să-i arate domnișoarei Antonia modelul exact așa cum era. Pun gâtul ca să-i placă." La ea e vorba de gât și de încă ceva," zise domnul Samson, uitându-se la decolteu. Domle. Dar băiatul ăsta știe să deseneze, ce zici? Și când te gândești că n-a suflat o vorbă atâta vreme?" După ce o anunțară pe domnișoara Antonia, șeful de raion puse desenul pe masă în așa fel încât să-i atragă atenția actriței în clipa în care ar intra în biroul lui. Domnișoara Antonia se năpusti ca un vultur la desen. Ce e asta?" întrebă ea. De ce nu vreți să-mi faceți rochia asta?" E o idee care tocmai n a venit și vroiam să vă propunem," zise domnul Samson, așa, într-o doară. Vă place? dacă îmi place," zise ea, dă-mi o litră și toarnă și o picătură de gină Ei, vedeți că nu trebuie să vă duceți la Paris? E suficient să spuneți ce doriți și pe loc vi se îndeplinește dorința." Se apucară imediat de lucru și Filip simți un adevărat fior de satisfacție când văzu costumul gata. Măritul îl împărți șeful de raion și cu doamna Hodge, dar lui nu-i păsa, și când se duse împreună cu ei la Tivoli ca să o vadă pe domnișoara Antonia purtându-l la premieră, Filip era în culmea fericirii. Răspunzând la întrebările doamnei Hodge, el consimție în cele din urmă să-i spună cum a învățat să deseneze, deși se temea ca nu cumva colegii să creadă că vrea să-și dea aere, întrucât el avusese întotdeauna grijă să nu sufle o vorbă despre ocupațiile lui din trecut. Și ea transmise aceste informații domnului Samson. Șeful nu-i zise nimic lui Filip în această privință, dar început să-l trateze cu ceva mai multă deferență și, curând, îl solicită să deseneze modele pentru două cliente din provincie. Modelele corespunseră. Atunci domnul Samson începu să le vorbească clientelor despre un subaltern al lui, un isteț, știți, a studiat pictura la Paris. Și nu mult după aceea, Filip, cuibărit în dărătul unui paravan, stătea de dimineața până seara numai în cămașă și desena. Uneori era atât de ocupat încât trebuia să prânzească abia la ora trei cu întârziații. Asta îi plăcea pentru că erau mai puțin la masă și, pe de altă parte, cu toții erau prea obosiți ca să mai vorbească. Și mâncarea era mai bună, întrucât consta din porțiile rămase de la masa șefilor de raioane. Înălțarea lui Filip de la funcția de supraveghetor la rangul de desenator de costume avut un mare efect asupra colegilor. Își dădu seama că le-a stârnit invidia. Harris, vânzătorul cu capul turtit, prima persoană pe care o cunoscuse în magazin și care se atașase de Filip, nu-și putu ascunde amărăciunea. Ei, domnule, unii oameni apucă norocul cu toate mâinile," zise el. Mâine, poimine, parcă te văd șef de raion și o să trebuiască să-ți zicem cu toții domnule Cherei. Îi mai spuse lui Filip că ar trebui să ceară un spor de salariu, dat fiind că, în ciuda muncii mult mai dificile pe care o efectua acum, nu primea decât aceiași șase șilingi pe săptămână cu care fusese angajat. Dar mărire mărirea salariului era o chestiune cam delicată. Directorul trata asemenea cereri cu un aer sardonic. Chipurile zici că valorezi mai mult ai, și cât crezi că ar trebui să fii plătit. Vânzătorul cu sufletul la gură sugera că, după părerea lui, ar trebui să-i dea încă doi linci pe săptămână. Mă rog, dacă tu crezi că-i meriți, o să-i capeți. Apoi făcea o pauză și, uneori, cu o licărire de oțel în ochi, adăuga. Și o să capeți și preavizul. În cazuri dintr astea nu mai avea niciun rost să-ți retragi cererea, Trebuia să părăsești serviciul. Ideea directorului era că vânzătorii nemulțumiți nu muncesc cum trebuie și, dacă nu meritau un spor de salariu, atunci era mai bine să-i concedieze imediat. Rezultatul era că ei nu cereau niciodată sporirea salariului decât dacă erau oarecum gata să plece. Filip Șovăi nu prea avea încredere în colegii de cameră care îi spuseseră că șeful de raion nu se poate dispensa de el. Erau băieți de treabă, dar aveau un umor primitiv și s-ar fi distrat pe rupte dacă l-ar fi convins pe Filip să ceră un salariu mai mare și, pe urmă, directorul l-ar fi concediat. Nu putea să uite suferințele umilitoare prin care trecuse când căuta de lucru. Nu vroia să se expună din nou la o asemenea situație și știa că are prea puține șanse de a-și găsi în altă parte un post de desenator. Pretutindeni erau sute de oameni care știau să deseneze la fel de bine ca și el. Însă avea mare nevoie de bani, îi se uzeaseră hainele și covarele groase, îi mâncau pur și simplu ciorapii și ghetele. Mai mai că se convinsese singur să facă pasul hotărător, când într-o dimineață, părăsind sala de mese de la subsol, unde își luase micul dejun, trecut prin coridorul care ducea la biroul directorului și văzu o mulțime de bărbați făcând coadă în urma unui anunț însărat în ziar. Erau cam vreo sută, și acela dintre ei care avea să fie angajat urma să primească întreținerea și aceiași șase și lingi pe săptămână pe care îi incasa și Filip. Ei văzu pe unii dintre ei privindu-l cu pismă pentru că avea un serviciu. Îl trecură fiorii. Nu mai să săriște.